En produktion av B-Street i samarbete med Gulliganerna. Det här är 26 juni. 26 juni. Välkommen till 26 juni, andra avsnittet 2015. Med mig har jag Kim Eriksson. Andra gången presenterar jag dag. Andra gången säger att jag är här. Hej. Hej! Och Ludvig Andersson är också här. Tjena. Det är andra tagningen av det här avsnittet. Vi gjorde fel i början tyvärr. Vi har men. med oss en hemlig gäst också. Som inte är hemlig längre, för det är Stefan Andreasson. Välkommen! Ja, tack för andra gången. <laughs> ja, det här blir lite löket faktiskt. <laughs> Vi har spelat in fem minuter redan, men det. Det, det kommer som specialavsnitt här i julen, kommer specialavsnitt. men välkommen Stefan. Mm, tack så mycket. Eh, hur är läget? <laughs> jo, jo, det är skitbra. Nu, förra gången så vi hade vi inte fått kaffe, bara lösgodis, men nu har vi båda också, det är, det är kanon. Ja, hur fungerar du på kansi Ja, Det har varit en kanondag, jag det. En mycket bra dag. Så, och då handlar det inte om att få en Bajram Eller vad du sa Men vi kan ha, det har varit en bra dag Ja, det och har varit en bra start på 2011 också Ja, det tycker jag vi, På många olika aspekter Jag kan tänka mig att det är den här tiden Det arbetats mest på er kansli eller på vårat kanske vi. Jo, det, jo men det tror jag nog. För det brukar alla säga. Ja vad gör ni nu då? När spelarna går på semester. Ja vad gör alla nu då? Men det, det är då övriga. Jag brukar säga det är som lugnast under säsong för oss övriga. Det är ju det är från november till avspark. Övriga jobbar egentligen. Framförallt om vi pratar biljettförsäljning. Och inte minst marknadsintäkter. Nu ska vi träffa. Man ja, brukar säga? 400 företag eller helst 500-600 på 3-4 månader på 3-4 personer. Så nu är det en hårdkörning men det är, det är bra, det finns energi och som, det känns som att vi har eh, Boråsarna med oss ännu ett år. 14 var omtumlande år men det eh, hände mycket positivt så det känns eh, jätteroligt att vara ute och möta ja, företag och även eh, övriga boråsare. Så, så känns det som att vi är på hugget. Men det är väl en positiv känsla överlag B inte bara kring Älvsborg, kring Allsvenskan och allting. Det, finns, det känns väl lite som det är ett annat drag i år. Gör det det? Jag tycker, det, ja, just med så tycker jag det känns väldigt positivt. Sen som du säger nu vet jag vad du tänker på. Det är klart när med Hammars upp uppgång och nedfall så, så blir det väl lite extra på som gynnar fotbollen totalt sett. Så visst är det så. Ja. Eh, Tänk inte gå in det är andra gången du får ta det här Med, med din roll, men det är, det är klubbchef det är. Klubbchef är ju titeln Fotbollsidiot kan vara äh, inte, äh, inte, Fotboll har, har jag inte jobbat med så mycket kom, kom vi på Men visst, klubb, det ska ju heta någonting Nu heter det klubbchef ja Och, Och det är lite äh, omfördelad arbets Eller omfördelad arbetsfördelning I år jämfört med ja, nu, nu var ju med Manger också för den delen mm. Visserligen Men du var på sätt och vis sportchef fortfarande förra året. Vilket ja, jag jag klubbchef diskuterade det. Men vi, vi hoppar den i alla fall. Magnus får mer sportligt ansvar. Ja, egentligen, jag berättade ju lite hur vi har valt eller nu tror jag att fotbollen har utvecklats. Eh, kommer till det. En gång hette jag spogelande sportchef eh, hur, hur det nu kunde funka. Det drog ju någon historia där med Bia Strömberg. Då var ju, tiden har ju förändrats som tur är. Och, och sen kan man säga under Magnus tid när han var, gjorde sin åttaåriga session så märkte vi att Magnus var ju en person som eh, ja, gammal lärare och ville ta ansvar och vara chef och mycket ledarskap också. Inte bara fotbollsguru. Och, och det var ju på det sättet vi, vi, vi kände att så här vill vi jobba vi vill ha en tränare som chefstränare, manager numera som tar ett stort ansvar och, och för fotbollen och vi som klubb också tror har aldrig gillat det där med att sportchef kan det heta eller klubbchef eller ordförande eller sponsorer i någon hamnstad att man uttrycker sig eller är med och joxar i fotbollen för mycket det, det tror inte vi på och det växte fram under Magnus och sen när vi har sökt ersättare Jörgen i sin när han hamnade hos oss och Claes och nu är Magnus tillbaka och så blir det ganska naturligt och vi, vi tror på det sättet att jobba förmedla fullt förtroende till chefstränaren och managen och att vi på något sätt jobbar Som jag sagt, min roll idag blir att vara boll, tillsätta rätt manager. givetvis, e, vara bollplank men också bevaka våra värderingar inom fotbollen, 50% är egna bland annat hemvändare, gärna älsborgare men även har det kommit med ja hör vad ni säger. Men, och även, vi har även, det är ju våra grej. Mycket egna spelare, hemvändare. Och sen tittar vi på skandinaviska marknaden Det blir mer att bevaka det. Att vi jobbar på det sättet. Och sen har jag, det jag har kvar fortfarande är att förhandla kontrakt med ålagsspelare. Och med klubbar när det gäller köp och försäljning. Det är min roll i fotboll. Och det, är, det kanske är 10-20 procent av jobbet idag. Det, resten är ju... Få jobba på marknaden och personal och andra spännande frågor. Men du har snart 20 år då på vid sidan av fotbollen. Du var ju i början när du kom in som spelande sportchef som du mm. berättade. Känner du att du, är du smartare nu? Blir det bättre beslut? Tänker du ett steg längre? Ja, det hoppas jag att vi utvecklas. Annars är ju det illa. Men... Framförallt, då brukar jag ofta prata om sef du är väl den enda som har varit på de här mötena i ja, snart 15 år. Ja, det kallar hölli ett bra tag i Halmstad. men han. han jag tror, ihåg, och sen har CF-mötena utvecklats också. Första käftan som jag var på, var på en Olans Men jag har rätt <laughs> brutalt slag. Va? Och idag är det lite mer seriöst men, men det var ganska. Jag sa, det är ganska härligt att varit med på en resa från. Ja, nu, om vi nu inte nämner när jag spelar till och med Division 1 och hela den här resan man har varit med i om är ju ganska fantastiskt med ideella krafter och sen har vi kunnat bygga en organisation och nu utmanar vi Storstadsklubbarna och har en ekonomi som är stabil och en arena som vi är stolta över och ja, alla plan egentligen och kan nämna allt ungdomssektion talangutveckling, supportrar allt vi gör så det är ju fantastiskt att få vara med om hela den här resan så men ändå så känner jag idag att varje dag är som ett nytt jobb. För visst, man vill helst jobba med strategi och Men det dyker upp saker i vår värld varje dag som man får ta i. Och, och det är ganska härligt också. Därför ja, tröttnar ju man aldrig. För det, det, man känner sig inte klar. Det finns hur mycket som helst att göra fortfarande inom fotbollen. Vi har bara haft proffsfotboll. Kanske inte 20 år egentligen ordentligt. Och Älspos resa är egentligen... Kanske ja, senare ändå. Så det finns så mycket som helst att göra. Så man känner sig inte klar på något sätt. Har du någon förebilder du jobbar då? Har du utlandet eller något sånt? Nej, det vill jag man har väl personer man har stött på i sitt liv tror jag. Med, ja, om det är arbetsliv med de chefer och eh, människor man, man har stött på. Du har ju en på, på bröstet där som eh, påverkade mig väldigt mycket. Uh, ja, egentligen sen vi började, kä började känna varandra mer nära så det är det en person men vi kan upp x antal till Men uh, det blir bra att nämna klass i den här rollen. Nu ändå kommer kom in på Klas 2014 mm. det var ett speciellt år det, redan från start kändes det som Jo det, det, jag vet vi skriver verksamhetsberättelse och man ska ha fått frågor om 14 så egentligen vill man bara gråta och tyckte att det var ett Men så vet ju man hur Claes hur var och han hanterade detta. Och då någonstans så ser man att det var ett, det var ett härligt år på något sätt då Claes fick Claes var tillbaka på den arenan han ville vara. Det var fantastiskt att se och få vara med han det här under 14 när vi gjorde mycket bra saker. Och så, så på något sätt får man vända det till något som är positivt. Jag tyckte Många blir påverkade till av klass och rannsakar sig själva kanske som människor och jag tror vi som klubb och har kommit närmare varandra och eh, ja, se, kan se framåt också om vi, ja, hur klass var inte grällade över so småsaker och det, det har någonstans enat oss och det vet jag att Klas skulle vara väldigt stolt över. Men det är om 20 år när vi sitter tillbaka på 2014 mm. vilket jag tror vi kommer göra. Så kommer vi se på det. Allting kring Clas. Mm. Det är samma att, som förening i Fällsbås. Mm. Vi är jättestolta. Över att vi faktiskt tog vara på tiden med Klas. Och mm. hyllade honom den sista tiden. Och eh, ja, vi, vi verkligen tog vara på tiden. Mm. Oh, Oj, det är jag, jag, är, jag är väldigt glad att jag. Ja, nu ska jag vara ödmjöka idag. Så jag, ja. <laughs> med spelarkarriär och övrigt. Men. Om var, ett av de jag var mest kanske stolt över är att jag påverkar Claes och blir och det var ju inte Det var ju många år tillbaka. Det är ganska fantastiskt att han blev älsborgare som inte hade någon anknytning överhuvudtaget till oss. Eller hade inte. Det, det är ja, det ganska ju... härligt att han blev älsborgare på det sättet. För det var han verkligen. Han älskar älskade och Han var genuint gulsvart. Det var 2001 eller var det 2003 provspelet var? Det var två provspel. Hans bok kommer ju nu som jag har läst eh, som är fantastisk och den beskriver lite de situationerna men han var ju ner och proterat två gånger 2001 och 2003 om jag inte minns exakt fel. Nej, det var vet, nära framförallt första gången var det väldigt nära. Jag vet att Gulligan mm. var inblandad en gång i Togen Lindeberg. Ja, just det gjorde ju skrev de stora namnsamlingarna. Mm. Ja och sen också Tobjan återlämnade ett Gulganer till Klas. Ja, för ja, jag sa det, har jag gjort vi brukar säga att vi, vi vill ha en spelare så gör vi precis allting och då finns det inga regler och det har varit många konstiga saker. Rostfria kylskåp. Det, det är ju ett exempel men och, ja, det finns säkert någon historia om varje spelare men i Klas fall så vet du, det var ju verkligen det var verkligen allt. Det var ju bland annat helikoptertransport från Ödesög tre gånger i veckan. Det var det inte var... Var det, var det någon matsäljare eller någonting också som vi inblandade? Nej, det var gla... han, han hade ju en agentur på glasögon eh, som vi skulle jag vill, och lovade, om vi inte säljer dem så köper vi alla glasögon själva då, ungefär. Så, så vi, vi körde hårt med glas. Eh, men eh, det var som han beskrev på fredag, var ju vi överens. För det var ju det som var fantastiskt när och det, kanske man har, folk har förstått än mer nu det sista med bilder han var ju helt makad fotbollsspelare mm. det var ju tragiskt att han fick en bild egentligen lite otäckningsdär men de som har sett honom i Italien och när han kom ner och tränade med oss va, det var det värsta man sett det var ju halvvåll i vänster 80 meter i bröstet gjorde mål han var ju så bra så det var inte klokt mm. va? så jag känner, får vi hand spela vinner vi ja du vinner vi alltså ska fem år rad aha, eller aha. som jag brukar tio år rad fem år ja inte. du pratar ha tio år annars ja, ja, <laughs> men nu lite fem år men, och så man verkligen kände han är så bra va? och på fredagen så var vi överens jag var så glad och så pratade ja men vi kör nu och det var ju det fantastiska det var ju annars ju knappt några lönekrav uttaget det var ju bara han ville veta fotboll ja. och så ja, vi kör nu jag så bara hem och förankra det med frugan och. och sen ringde han på söndagen fan det gick inte och så så var vi ner. men sen försökte vi en gång till men det, var då, det, var då var det, han, då var han för dålig. var det inte den tiden Johan Karlsson det här med kontrakt och var det inte den tiden Ja det var ju första gången 2001 va men det var väl efter säsongen. men det var jag kommer ihåg att han tacklade Arvåg In i sju här han, han, han skällde ut allihop Efter tre minuter i kvadraten han, han var en enorm person Klas. Ja nej, ja. Det, det förstår man ju också Det tänker man ju bara på Vi har Åtvidabergsmatchen förra året Som ett mm. exempel när vi förlorade i premiären mm. Och Claes kommer med Och väljer att gå vägen Om oss bara för att tacka oss mm. det, det är små saker som vi också Sätter jättestort värde på Ja, nej, han var unik. Ja, men verkligen. Det säga, vi, får, vi får ha med honom varje dag. Jag brukar säga, något, säga hans namn varje dag till att börja med. Jag har ju det fantastiska fotografiet som vi fick av Guglione, mm. som eh, Nu har jag det på mitt kontor, men det är kanske inte meningen med det mer. Jag blir påminn om honom varje dag. Det tror jag är viktigt. Ja, det tror jag med. Och nu har vi fått också målning i styrkerummet. Som kan ju egentligen sitta mer perfekt när det är styrkerummet faktiskt. Nej, det det bör ge styrka till de som är Men, men om vi går tillbaka till mm. din spelarkarriär, vi vill gärna komma in på den. Ja, det, det förstår jag. Det är ljuva mm. 80- och 90-talet. Mm. Hur många matcher blev det till slut? Det är ett, Var inte över 300 matcher för Hälsborg? Fråga Torbjörn Lillebär, men jag, jag vet, officiella sådana det brukar ju stå i någon sån här båt, va? och det är där man väl inte med det kanske är någonting sånt. Sen kan, vi, kan man inte räkna istället alla från putte uppåt? Ja, då, då, är det, då är det ju är det 000. 5, 5 ja, tusen. Nej men det var det är väl det man är stolt över att man har fått vara med från ja, som du säger börja i Älvsborg som små knatte och sen bli tränare av farsan och sen hamna i ett A-lag och så till slut det var ju det att man skulle vara med i Älvsborg vad som alla sämst hade det varit så roligt. Så det var ju ganska härligt när vi väl tog steget upp i Allsvenskan och och få vara med där också. Och också vinna en titel. Det tyckte jag var en fin avslutning 2001. 2001, ja. Precis, uppguldet där. Mm. Ja. Och ett utlandsäventyr i Como Hur var Italien? Man, man hör inte så mycket om Italien alltid heller. Var det bra där? Du, det var paradiset. Jag längtar tillbaka <laughs> varje dag. Nej, men nu hade jag tur. tur. Det var ju... tur att få, få en sån chans då. För det kanske inte var ja, lika lätt, ska jag inte säga. Men det var inte så lätt idag heller, men... Just att komma till Como. Hur många som har varit där. Men det är ju väl, väl, en väldigt trevlig stad och sjö. Och det ligger ju fantastiskt. Och, och just att komma dit i det här läget. Kom. Nu, nu blev det ju så att jag vände hem efter ja, en säsong. Inte ens det. Jag kunde stanna till fem år. Så. Och det var lite tråkigt. För vi gjorde, ju, det var ju någon satsning i CDC. Preciosa. Kan ni googla det. är ju den galnaste. Ja, det är Palermo, gal, va, eller vad? Ja, Genua nu. Det är ju galnaste presidenten i Italien, kanske han... Ja, det är ju för... ingen förebild för dig, det vet jag i alla fall. Han värvar ju 40-spelare per år. Det är väl Kalenius <här> bland annat. Och det... Ja, men han, han, han var ju... Men vi fick en... Han kallades ju leksatskungen, så han var ju galen. Men det var ju hans första satsning med koma. Han köpte ju koma och så in. Så vi hade ju ganska... Ganska bra lag. Jag tror alla hamnade i Serie till slut. Det var några stjärnor också. Och jag var enda utlänning. Men, så det var, ju, det var ju häftigt på alla sätt. Men sen blev det ju att jag... Det gick inte så bra. Jag fick inte ihop laget första året för det var mycket som du sa, mycket köp. Och det roliga var att vi bytte tränare jag vet inte, fem gånger eller något, och två, en tränare kom tillbaka två gånger. Så det, var, det var en, an, det var en tiden, annan eller? värld men man kan säga att vara fotbollsspelare i Italien det är ju fantastiskt. Sen kanske det, det sociala inte alltid. För förlorar man så är det retiro. Förlorar man på söndag så går man in på retiro och hotell på måndag. Så är man det till att man spelar match ungefär. Det, så hade vi det. Så det man kunde lägga tre veckor på hotell ibland. Och det blev inte hundra. Barnar var små och, och sådär. Så, och då valde man att flytta hem. Och det det var ju, kändes ju rätt då. För då fick jag, fick jag komma tillbaka i Älvsborg. Och, eh, 98 där. Och, och få börja jobba. Och det hade ju vet man, det hade aldrig blivit så annars. Så det, var, det var bästa beslutet jag har fatta kanske. Men. Det gick rätt bra för Komo sen när jag drog. Man ju C och vann B och låg i mitten i A ett tag. Okay. För det visste man. är precis Preziosi gå in med pengar så blir det ju det. Men sen, sen var ju inte och den fotbollstokiga staden. Så när han får chans att köpa igenom så gör han det. Och då gick Komo i konkurs. Napoli är hans stora dröm. Det brukar han alltid vara med och bjuda på. Men no. det, det, det vi får se om man lyckas med den någon gång. Men jag har fortfarande kontakt med många i Italien. Och försöker... Vilka spelar du med i Italien? Har du några kända namn? Och... eller var det Batistota? Jag gjorde en inomhustrenering med Battistota och Villar och den riktiga Ronaldo. och sånt där. Det var en häftig oj, oj. Så, men, ja, det är det, det är det jag brukar säga. Det är, ingen, det är ingen mening att berätta historien från Italien. För det är ingen som tror på det ändå ungefär. Jag skulle nej, men ha haft bilder runt det, det, det, där. det, är, Exakt. det men, men det är, det är ju som är imprintat i ansiktet och det är vi glada för också. Jo, det, det var... Nej, vad hade vi? vi hade några vettiga, bra spelare. Sam Brotta lämnade precis då. Han var, eh, vi hade Diagostini, var ganska känd, tror jag. Eh, vi hade Rocky Kom, han blev sen kapten i Lazio, va? Tomassi. E ja. ja. Milanetto blev väldigt duktig. Lagkapten igen Genoa blev han. Det fanns några mm. några hyfs ingen superskärna kanske. men. Milanetto ja. spelade väl nyligen till och med? Så att det... Ja, han låter av för så länge sedan. Nej. Vi spelar ihop en hel del. Ja, nej, det. det är det. Som jag sa i förra podden som mm. vi inte har kvar. Så att jag, jag, jag, har, jag har inte spelat all svenska nu, och jag har inte spelat Italien så att jag, jag är nej. på det. Ja. ja, det var en härlig tid. Men sen så kom du hem eh, spelande sportchef i Gula Villa. Ja, yeah, yeah, och då, då var det inga wifi och alla ska ha varsitt rum och 22 kvadrat och gardiner och datorer. Utan då, och det är ju härligt att ha varit med en den här resan. Då var det var väl tre stycken som delar Ja, ni kan ju Gula Villa, men det var ju ett litet kontor. Vi dricker öl i ibland faktiskt. Ja, det gjorde... Det gjorde jag kanske gjorde det någon med. gång vi drack, <laughs> vi, drack, vi drack mycket kaffe i en rör på åtta stycken på en tremannasoffa Men vi delade ett kontor i tre stycken. Jag, Tony Lundqvist och Hagberg tror jag det var. Och vi delade kontor och vi delade telefon. Och den här telefonen är ju klassiker. För det, var här, ja, det var en anpassad för egentligen med om man så såg dåligt 80 pluser va Ja så det var en knapp var som en snurståelse som du fick slå allt vad du orkar för att få ettan och så, när man ringde så hördes ju det. Och sen gick ju de andra inte ur när man hade samtal också så det var, det var, men det var heliga tider det också. Vi spelade ju alls så att se ja, ett vi fick, vi fick en fax kom jag ihåg en gång det var en stor händelse <laughs> äh, det, det, det gick då de med men det har ju hänt en del i fotbollen. Vi har ju bara haft proffsfotboll egentligen sen då. Ja. Och, och, och det är klart att eh, då utvecklas man. Och så det. det känns fortfarande som det finns mycket att göra. Men så kom Kuppguldet 2001. Mm. Men där också eh, försäljningarna av Anders Svensson och Fred Berglund sticker väl ut lite där. Framförallt Bella som skriver på nytt kontrakt. Mm. Och en månad efter säljs för 18-lånet till Råda. Eller 18-lånet, det mm. vet inte jag. Men det jag vet det. <laughs> <laughs> men, det, det, det ja, men det var väl den första riktiga stora transfern. Ja, men det brukar jag Bella, lyssna Bella på detta, tror du? Ja, det är, är <laughs> jag. Okay. I mean, det är men han är ju fantastisk. Det är ju en positiv människa, han är alltid glad. Sådär. Vi brukar alltid skoja. Uh, han tycker alltid han har gjort så mycket för Älvsborg och så tycker jag att ah, men det sista året var han inte så jävla bra. <laughs> uh, men då, tycker, då refererar han alltid vad han gjorde med och det brukar alltid hylla Bella för, för det, det som hände då eller som han gjorde precis som du beskriver det. Han, var ju, han ställde ju upp väldigt bra för Älvsborg just i den här perioden för då var inte, vi hade ju inte ekonomi på det sättet och där kanske kontrakt som uh, uh, uh, var så starka som de är idag. Men han agerade otroligt schysst och, och gjorde så. Och sen, som du säger, fick vi den här försäljningen som på något sätt började. skapa oss en trygghet. Det var mycket kopplad kanske till byggandet av Hallen, som blev som blev en, en Och kanslidelen också. Kanslidelen var som blev någon sorts uh, ja, start på någonting. Uh, och så, och även Anders. Det, blev, det är klart att det blev ett, en början till en viss ekonomi och så kunde man göra vissa saker. Så det, det var... Det var härligt. Sen att vi... När vi sålde dem så... Då låg vi rätt bra till allsvenskar, va? Men det, det bör man tänker på nu. Ja, vi hade två bra år där 2000 och 2001. Det var ju 25 år. Ja, 2000, jag tror när de gick så... Ja, 2000 var väl, min bild är att vi nästan låg på silverplats när jag var en kvart kvar på råserna. Det blev det inte femma, eller eller tre, fyra eller femma? Vi kvitterade Teddy Lukic i slutet för det och så hände något i, om det var Helsingborg, Göteborg jag kan inte examen, jag för ja. mig att vi låg väldigt bra till och kunde ta ett medalj, absolut men så blev det femma. Men ändå sett hur säsongen började i året så är det ju ja, fantastiskt det bra. Och gör sådana statistik någon gång där, att hade du bara eller räknat svenska från sommaren framåt så hade jag på vunnit tror jag. Men det var ju också att vi blev av med poäng. Det, blev ju. det här var 2000... Ja, för 2001 var ju då vi sålde dem. Ja, vi, vi pratade 2000. Ah, ja, 200. Jag, jag, jag var skadad mycket 2000. Så det kanske var det Ja, det är. var det Det var ju den här sex raka förlusten eller någonting. Var det väl, det var för ja, det spelar en... jag inte. Men 2001, var just det, om du nämner kuppguller, så tror jag... Jag tror vi avslutar matchen med 11 egna produkter. Mot, mot AIK. Startar vi inte till och med, med 11 egna nej, jag produkter? Jag tror startar inte gud men nu istället för Molin, jag har inte ringe någon. <laughs> <laughs> men eh, i alla fall att det var det säga 11 egna produkter och som mötte ett AIK då med rätt starka namn. Mm. Det var ju häft och den hysteriska straspasläggningen, det, det var ju häftigt. Ja, nej, det. Jag var inte jättegammal. Jag, jag tror jag lyssnade på radio till och med så. Mm. Gjorde jag, jag, jag med. Ja, det var ju inte Det var, var TV-kanaler TV då. Och så sen den sommaren också så, så signerade du två klassspelare i Bruno Fogaccia och eh, Juricja ja. Silanovski. Ja, var, var, var det där därefter ni kom på att hemmen kanske är bättre? <laughs> <eller hur? laughs> ja, det nu ska vi inte förringa det, det. Bruno var ju... Han hade ju rätt hyfsad karriär sedan. Han var, ja, ja. Jag, jag har ju haft kontakt med Bruno eftersom mm. jag bloggat i under Södernym. Mm. Ja, just det. Jag har ju varit... Eh, Maritimo var det väl mm. i Portugal... Mm. Och så var det ju någon brasiliansk klubb här nyligen också, såg jag. Men nu har man hört mycket av Bruno Jag Ja, miss, vi, för, vi försökte ju få gången. Han spelade en urköttmatch mot Göteborg och gjorde mål. Men jag, tyvärr var jag på plats och såg det. Men... Han gjorde ju men... volten och sprang och ropade eftersom jag var på läktaren, vet jag. <laughs> så kom, han, så kom han på en Europamatch i efterhand. Vi har en bild på det i alla fall, så vi fick träffas. Ja, men jag tror... Alltså, han var han när han kom till oss? 19 år eller något, va? Ja. Och gjorde de här volterna och sen vi försökte faktiskt behålla men det var en option som var ganska dyr då, så vi kunde inte det. Men sen jag kommer ihåg han, han var, det var en härlig kille på han lärde, sig, han, hade, han lärde sig ett svenskt ord och det var, vi hade en tränare som alltid sa en sak och det var vi har bekymmer. <laughs> det, det, det, det var det Bruno alltid sa varje gång, vi har bekymmer. Det var det, det, var det han kunde ha. <laughs> det var eh, B. Strömberg klassiska uttagare. Och det gick han efter han gick och ropade hela tiden i och Juri gjorde ändå ett äh, viktigt mål. Sista matchen 2001, Norrköping. Så vi klarar oss kvar. Var det straff, eller nej. Var det Nej, det var jag låg i offside in i målet. Du <laughs> är <kommer jag. Så laughs> i, i, i målet. Ja, jag, jag, jag har jag inte tänkt på. Det Undrar, är det offside då? Eller? Nej, man, det är det inte. Då är nej, det inte med spelet. Ja, det, det var bra. Då ja. var det rätt. Ja. <laughs> Och då gjorde Juri 1-0 mot Norrköping. Sista matchen 2001. Han var medgick för 2003 dessutom. Sista matchen. Jo, det var det, ja. ja. Jo, det var, aha, man, han man gjorde ju ett avtryckande, man var, var i tre, han var... Det två och en halv säsong i alla fall. Och det var ruggig ruggi spelare egentligen, fast sen, era, ska, sen vet man inte vilka som passar i Sverige och inte. Ibland känns det som att vi kan ta hit Ronaldo, det skulle inte funka ändå. Ja, för det har inte varit så många utländska spelare sen. det är Griffit, sen är det skandinaviska då Bangura. spelare. Ja, Bangora, ja. Det är ju ett kapitel i sig också. Det är ett kapitel i sig. Har vi inte haft några mer... Eh uh, blir... hade vi ja, Garbalaval. det är det, det, det, det, det brukar jag säga att det måste ju vara i säkerhet den mest meriterade spelaren som har kommit till Sverige. Det, ja. alltså, jag tror han gjorde åt, hade gjort ja, 75 landskamper för Nigeria innan han kom till Aalborg. Ett OS också. Ja, Och lagkapten för kanot och kortsägubbarna och var 29, och var han 29 år när han kom till oss. Det var ju helt osannolikt Jag kommer ihåg vi förhandla när han spelade afrikanska mästerskapen. Och han var, det var, han var ju så cool. Det var, ju inga, det var inga löner vi kunde erbjuda då. Men han, ja, han ville, han, ja men vi köper detta. Och han var, jag vet inte, skulle visa han lägenhet. För han var ju, var man, lite, man trodde ju att det här är en superstar va. Och så skulle vi ja, åka upp och visa han lägenhet. Och så visste jag inte riktigt varför vi skulle. Utan åkte ut i till Trandared och så kom vi fram det, och så var det. Det var inte det finaste huset jag kan visa detta sådär, men ja, ja, vi kör på detta vi gick upp då och gick in i lägenheten och jag lovar, ja, där hade inte vi velat bo uh, uh, inte och så jag tänkte, och, det känns inte bra, han gick in och så it's fantastic so. it's perfect Stefan okej, okay, så han unga, bara tyckte det var hur lugnt som är han bodde där och sen har, och jag kommer jag ihåg att han hade, han hade Nike som leverantör, vi hade någon annan då och han fick ju ha Nike Vet du, han, var så, han, var ganska, han var ju väldigt trevlig och populär hos alla och underbar människa. Han fick stora, om vi fick från Umbro då kanske vi fick en, en lastpall. Han fick en båt från Nike. Han, kunde, han hade som en Nike. Så det var inte klokt. Han kunde, hela Borås kunde få fått Nike-skor av honom. Han, han blev ju inte jättelyckad. Jag tycker, att, men det vill du göra. Man bygger upp förväntningar. Det blir en sån. Det han gjorde bara en halv säsong ändå sidan. Gjorde, det blev väl längre kom också nej, nej, nej, han gick i mitten under sommaren för att, vill jag för. mig det blev bara en halv säsong sen försökte vi förlänga och han var pigg på det, men sen så blev han spe, fick han ju inte spela Haglunds håll, fel men <laughs> nej, det var ju också så, han hade ju grym speluppfattning och grym vänsterfot, och, men passade inte in riktigt i Sverige då, även om han gjorde bra matcher emellan dem, sådär, men Sen hamnar han i Portugal, var det väl? Santa det har Clara. inte hållit där efter, tyvärr. Men har... mm. Han är ju förbundskapten nu. i. Jo, ja, vi hade, i eras... han, han blev bra kompis med många, Lassie Gabriel. Som, så vi hade kontakt, x antal år efter. Men sen, som alltid så, så det är det svårt att hålla kontakter med någon mm. av Budja. Men han, han var en härlig person. Om vi ändå tar det, Vangora. Det, det blev, som vi sa, ett kapitel i sig också. Det blev slog ner som en bomb på Sens och... Blev du misslyckat, eller hur säger, hur säger du? Borås du? ser ju att det är jättemisslyckat i alla fall, det kan man ju säga. Ja, jag tror i och för sig, vi jobbar ju med människor, så man vet ju aldrig riktigt vad, vad som händer när de kommer till Elsborg och Borås. Och det är ju mycket som ska passa in spelsätt och, och grupp och sånt. Jag, för mig var Bangora en härlig kille, sen var det lite, lite annorlunda typ kanske för oss. Vanliga, lite star quality eller det här fast han var en härlig, härlig människa inget så han satt sig i Bellas lägenhet på knallan det hade inte vi bortglänt det, det var inga konstigheter med det här nej men du vet inte någon uh, övergrej med sånt sen sen är det var det, sen är vi mer att säga 2013 hur var det hur var det året och det är klart det, det blev han blev ju en synderbok för året. Stora någonstans. förväntningar. Kanske, ja, bred trupp. Det var en utmaning för Lennartson. Champions League. Eh, så någonstans tror jag summerade. Det var väl, vi fick väl lite till det riktigt, periodvis. Men Bangor var väl en dem som fick till det ibland och ibland inte. Det var väl hela laget som inte alltid funkar. Men eh, vi var, det var ändå så det man får säga. Det var ju, tänk om vi hade, han har gjort busy-målet mot Celtic ungefär. Alltså det, fotbollen är ju ibland... Frågan någon oss den dagen någon. i februari där 2013 så mm. tror jag att ingen var missnöjd. Faktiskt. Jag, jag tycker den fortfarande är försvarbar, den värmningen. Alltså satsningen överhuvudtaget. För 2013, jag tycker att är alltså, Fanns det något bättre alternativ än Bangor i hus då? Det är, ju egentligen att se det, det på är fortfarande nu. lite så här mm. i efterhand. Det jag det tycker i... Jo, det var väl så vi var kände. Det var, det, som du säger, det kanske man tänker på än mer nu när det regnar pengar över Skåne, men det är klart är man, kommer man till Champions League så känner man vill göra något mm. känner att man, ja, vi gör allt eller vi gör extra för att komma åt de här otroliga pengarna och så, och så blev det, även om Bangora var egentligen en vi kan säga, den finansierar nästan sig själv förutom att vi hade några investorer som gick in bara för det. Plus att AIK kom 5 000 pers med de intäkterna så var det nästan hade vi nästan de eh, det en ja, ja Det kändes som vi klara Vi gjorde en satsning och den eh, kunde gå till hem. Det var inte så långt ifrån. Vi gick till Europa League gruppspel som eh, vi får vara stolta över. Den, mm. den Celtic-matchen här 0-0 är en av de värsta matcherna i, Jaha, i, i ditt var... liv eller... Jag kommer ihåg att vi stod ju på andra sidan. Jag kommer ihåg mm. att hela arenan tömdes och vi stod kvar efter när du satt kvar mm. på andra sidan. Ja, det är, det, är nog, det är inte många matcher man sitter kvar. Nej. Jag har gjort det en gång mot Jävle, tror jag när, <laughs> när de slog oss på arenan som de gör ibland. Mm. Och man känner att det är guld eh, har varit något år. Jag tror Gävle och så Celtic match som vi skriver det är de två matcherna som man har eh, ja, i St. Patrick's borta också. Ja, fast det var, mer, jag, det var ju Då jag pinsam. fick jag inte sitta själv för då Nej. var alla de kvar på läktarna. Men eh, det var det var nära Celtic och Vangora var väl rätt hyfsad de matcherna, matchen var ju en grym det var... Ja det var, det var en fantastisk upplevelse också, Celtic Park och hela den grejen det... Jo man vill dit igen, fortast möjligt Ja Men, eh... men eh, då kanske det krävs SN-guld, då kan vi prata om gulden 2006 och 2012 mm. 2006 kan vi börja med det är, ju, är är det, det bästa guldet för dig? Eller kan man säga att något guld är bättre än det andra? Jag tror inte det. Jag var nästan lika... Eller, ach, jag vet inte. Man var nästan lika glad när vi var... Eller kuppguldet i år tyckte jag var sån här känsla igen. No. Eh, när vi slår Nordsjälaren precis efter då kan man gråta. Alltså det blir ju sån där, Jag tror några gånger kommer den här känslan. Och det är klart... Eh, sen... Någon beskriver guldet 2012. var skönare. Jag vet inte. Jag tycker... Ah, eh, man är nästa, ibland är man nästan lika glad att vinna en match det är, det, det är ju det, är det som är synd Helst, efter det guld sex så skulle man ta en vecka semester och så njutigt i en vecka, det är ju det som är synd med det här, man, man är där och så blir man hysteriskt glad och gör saker och ropar och sånt, och sen dagen ropar efter 10 SM-guld ropar du ut ja, det kan ju man göra <laughs> men, men, nej, men det, är, det har varit fantastiska glädje händelser. Men titlarna är klart att det är de som står i böckerna då man kommer ihåg. Och sen om det är 1, 3 14 och så SM gull, 6 och 12. Men det är klart ska jag ranka något så får det väl bli 0-6 då. Innan säsongen 2006 tror du på guld då? Själv, alltså... Jag tror ju alltid på gull. Ja, fast jag... gjorde du det då? Ja, men jag, ja. Det, jag var tror nu du på alla... guld 2003 till exempel? Ja, som spelar du alltid det. Ja, Okej. Okay. För det tror jag, Då kan man inte spela fotboll annars. Jag, mm. det som det, vi vann kuppen 2009. Varför ska man inte kunna vinna en För då? Då är man bäst i Sverige. Eller vi slår vi AIK en gång, då kan vi slå alla lag. Jag har alltid varit så. Jag tror att det brukar ja, Bella ha vi kommer Han sa att Stefan säger alltid han tror vi ska vinna och det är omöjligt. Ja, men, och Till slut vann vi. Men jag tror, jag tror alltid. Jag tycker alltid vi är bäst. Jag har, jag har väldigt, du vet när vi gör sådana här barometrar på upptäcksträffen och sådana här, att jag skulle trycka på ett annat lag, det är ju helt omöjligt. Eller vi har sådana här tips, Du brukar alltid tippa vissa lag åker ur i och för sig. som kan Blåvitt, Ja, inte såhär, men fundera. Men när, när vi tippar, jag tror alltid vi vinner guld. Jag tycker det är klart att jag, jag och min roll tycker vi har de bästa spelarna. När de frågar vem skulle du från ett annat lag, så svarar jag aldrig på dem. De någon annan. Det är de vi har här, det är de som är bäst. Mm. Så det är min... Det viker jag inte på. Jag trodde vi kunde vinna guld 6, absolut. Ja, det gjorde vi också. Mm. också. Uh, var vi redo för det guldet 2006? Det är i och för sig, vi, vi har hängt kvar sedan dess i toppen ja. så att man kan nog inte säga <håk> så mycket annat heller. Det är redo, det där, ja vi ska vinna nästa år. men fan sen kan planera vad som händer <laughs> i morgon? Man vill vinna nu. Ja. Det där uh, vi är inte redo. Eller var det, var det Hammarby som sa nu? Vi är inte redo att gå upp sådana. Eller sådana. Men det är ju mer att Dämpa förväntningar kanske och sånt där. Ja. Men är inte det smart det han gör då. Han använder ju media för att skapa intresse. Ja så att vi inte är redo att gå upp. Nej, för han, sa. han har ju taktiken mm. att när det går bra så pratar han ju negativt. och ja. går det ja, dåligt så han. pratar han positivt. Han är ju en djup eh, person. <laughs> så nej. jag tror alltid vi vinner guld. Jag tror vi vinner guld 15, givetvis. Helt övertygad. Om vi går in på säsongen 2015, mm. hur, hur känns det? Vi har ju tagit var en bra dag på kansliet ja. men det borde ju kännas eh, mer kring den spelartruppen. Vi har precis vunnit med guys här, 4-0. Ja. Lasse är ju stekhet. Ja. Han, förra året sa han att han var bättre än någonsin för sången. Det är ja. nog faktiskt detta året han är bättre än någonsin. Ja, Lasse ser bra ut säkert. Jag, som du sagt, jag ser ju inte träningar längre och laget vet jag inte innan. Men det är rätt, det är rätt skönt att få, få den här distansen lite, annars blir man galen tror jag. Men Känslan är ju med, som säger, med Magnus tillbaka så, så känns det väldigt tryggt och, och som du han kan föreningen efter en minut och ett ledarteam som man känner några men också skapat ett väldigt tryck bra ansvarsfördelning det vi, är ju lite sats, satsningen i år egentligen, lite som var med Claes man kanske är mer fullt ut, det är ju Magnus och så vettigen och ian så vi har tre heltidsanställda och Tränare, Tränare ja. fast Magnus i en övergripande roll Det är ju en satsning i sig Vilket känns redan nu Att det där ger resultat Det blir mer tid till ja, individuell träning Eller nöta vissa saker Och sånt. Och det, ledarteamet Är väldigt harmoniskt Och det speglar av sig på truppen Jag var nere några dagar på läget nu. Det, det, syns, det syns ju Så kan ju man se när man går in i ett omklädningsrum Eller hur, hur umgås man Blir det blå grupperingar eller umgås alla med alla eller alla är, är vi glada och det, det känns otroligt bra nu mm. och sen avspeglar det sig på plan det, det, gjorde för, det syntes väldigt till förra våren tyckte jag My det var min uppfattning med, det var mycket god mycket energi. sammanhållning och sådär absolut, det, det har väl hållit i och det är väl det som är bra Claes var ju med och byggde någonting sånt tycker jag med energi och laganda och jobbar för laget och det har Magnus tagit över så det ser det ser jättebra ut och ung och hungrig trupp. Det är ju bara så skillnad. Är. Ja, det är väl, Det är väl det man kanske vågar. Ska säga så, det är ju att träna, men jag tror det speglar oss lite som säger, hur vi. Det har ju varit mycket hetsguld, favorittäppare, favorittippare. Då, då det, det, det är kanske svårare då att göra den här fullt ut. välja den ungefär för den här rutinerade, Eller gå upp till 70 egna. Men det har varit mycket tryck guld, och vi vill vinna och vi kanske också ha förmedlat det nästan, men nu blir det läge att backa efter 13, hämta kraft, lite det kändes väldigt bra, och så ändå gick det, gick det ju i, jag ska inte säga överväntan men det var, det var ett bra 14, vi var ju nära ordentligt på Europa League och ja, två, tredje, andra tredjeplatsen och på League och alltså det var ju fantastiskt resultatmässigt med, så det, det, det vi har gjort är att man, det, det, det går faktiskt att spela med ännu mer egna spelare och lyckas. Det var ju, vi har ju haft 50% egna tidigare och vi har skruvat upp det till 70%. Nu är det inte det. någon har mål i sig men det är ganska roligt att se att det går. Och det ger ju kraft till ungdomssektionen och talangutvecklingen och träna. Man ser att amen, det går faktiskt. Sen ska vi inte göra det bara för, så vi förlorar matcher. Du såg här, jag har ju sagt att vi är bäst i Europa på egna spelare. Mm. Men vi nej, det var ju BP där tyvärr som ja, men BP... De, de kör ett år i Europa och det är det i året. Det, är ja, lite... men det, var ju, det var ju fel också. För de hade räknat fel. Vi har ju, vi, men om du tittar, det springer då BP och ja Så det, alltså, om du tittar på den listan. Som, men vi är ju alltid bäst. Så. Ja, ja, absolut. Vi är bäst i publik med som vi återkommit till. Ja. Men just att om du tittar på den listan så är det väldigt få lag som var i topp i sin liga. Utan det var sådana som ligger i botten. Alltså just den kombinationen. Många egna och dessutom var i topp det är det som är gör prestationen än mer det förra året och en sak förra året som kanske inte pratas jättemycket om det är ju vårt U17-lag som är helt mm. fantastiskt, där har vi också en stor grej under 2014 mm. får vi spela Europa med dem i år Champions League? Ja, precis. Nej, Juts det var bara han gällade sager på? Nej, han fattar inte. Det. Champions League är det. Men det vill inte han säga. Nej, Men, nej det var bara Juts ja. han pratade om. Det. Men jag brukar också säga om att A-laget har gjort en enorm resa. Men jag brukar kan, kan tycka att ungdomssessionen har gjort samma resa. När jag började, Tony Lundqvist, han tog tag i det. Då var vi noll stycken. Vi, jag vet, vi åkte runt i bygden här och fick tryck. Till och med mot Hästafors kanske. Jag inte, men, men 92 två den i ja, men då, Vi fick eh, ja, men hade en ungdomssektion som inte egentligen eh, fanns. Och relationer kanske inte var hundra, jag vet inte. Och, och, och sen har du talangutvecklingen. Jag vet, min första, när jag var, började jobba så tittade jag, tror jag vi fick ut med 12-0 mot häcken i bollebyg Och så sa jag till Tony, ja, men ska det se ut så här? Ja, så ja, men det <laughs> Och då, då var vi nöjda med att vara den femtonde bästa i Västgötland ungefär. Och sen som du säger den resan vi har gjort nu med en ungdomssektion som vi är väldigt stolta över. Jag sa, den bästa dagen eh, förra året det var när vi slog Bromma pojkarna med U17 i finalen i vi slog dem i ligacupen i mars och vi slog dem i gästafinalen. Mm. Och då hade, vi, då hade vi ändå nio boråsare och BP kommer med ja, du vet hela det här följet de har med Sörgård och Ekdal och kompani och landslagsspelare. Och vi vinner, ja, tre och tre ja, vi vinner ja, tre. med 3-0 och, då, och det, var ju, det var ju ett bevis på, jag brukar säga, just säga avvart, nej, men vår breddverksamhet på ungdomsidan eh, kontra deras hysteriska elitverksamhet så visar vi att det går faktiskt... Eh, och jobba på det sättet vi gör, det var en fantastisk kväll. Det var ju en överkörning. Det var ju... skulle ju bli 10 år. Och så talang, hela talangutvecklingen, det vi har gjort där. Med, så, så är ju den resan lika, lika fantastisk nästan. Men när det gäller det här Champions League för ungdomar, vad, vad gäller där? Vi, vi vill ju ha Europaresor. Finns det möjlighet för oss att påtråka på det här? Jag tror vi sa så, så är Vi har med våra sponsorer att vi... Ja, att vi gör resor om man går till Europa League, men, och det vet vi inte, mm. det kommer det bli givetvis men, men vi vet ju inte hundra och då har vi sagt att då, då blir det nog så att vi gör en resa med, till Champions League för 2017. 17 beroende, nu vet jag inte, jag full koll på hur lottningen går till och vilka men det blir ju väldigt spännande Möten något lag i Makedonien, lägger det i ja, kanske Ja, man vet inte, men tio <laughs> bussar eller Det blir, det blir häftigt därmed. Ja ja det. Men det är Europa som är målet annars eh, Först och främst ännu med kuppen För att år utan Europa Det klarar vi oss inte riktigt utan Det har ju varit bonusen som vi nästan har räknat med Det är väldigt bort fram det Ja, framförallt vi support också Det är ju höjdpunkter för året på många sätt Men mm. nu kanske vi inte har det i år Det sa vi förra året med och då löste vi det mm. Men det är väl ett av målen nu Ja, fråga Haglund <laughs> <Det är bra. laughs> Nej men det, det tror jag det, det, Målen är ju Bosse pratar alltid. alltid om att eh, det är viktigt att Blåvitt eh, AIK och eh, Malmö kommer så bra till i kuppen mm. Jag tycker nästan det är viktigt att Älvsborg vinner kuppen men Bosse det... pratar alltid om att det ska gå bra för dem också Jo, så får man väl eh, säga i år då Det hade alla var bra med de fyra lagen i semifinal och kan vi ju slappna av och så Ja, vi, vi vinner ju ändå för vi är vi ändå bäst, bäst. Ja. Ja. Nej, men det, det vore väl eh, fantastiskt att få Europa igen Det hoppas jag verkligen, det är ju lite det här med som ni ett förra året, vi hade ett bra rankingpoäng vi har väl ungefär samma i år och någonstans är ju det också viktigt för att inte tappa fart och få möjligheter för lotningen någonstans och sidning blir ju viktigt när man ska gå hela vägen. Men det är det som är komiskt det i Champions League har ju blivit lättare mm. det kontra Europa League där du Champions League inte kan möta vissa ja, toppligor på det sättet. Så. Precis. Men vi hade ju otur fick Celtic, det var ju det enda svåra laget man kunde få det året vi var med. Det, det är ju lite också lottningsoturen har, har ju ja. EF har någonting mot oss vi har haft det, det sa jag ett tag också men jag trodde det var korruption och grejer men så är det inte. <laughs> men, <laughs> det var nära det var så mycket snack om det. Ja. Vi fick men italienska la lag på italienska lag och ja, efterordas. Jo, jo Napoli var ju en fantastisk historia de sa att vi ska mötas tre veckor innan och så blev det så men det kommer är jag, men däremot, kommer jag ihåg Men det är när vi fick Valencia det var ju då tror jag för mig att han Fors var ju med också. Och hade gått och att vi kunde få dem och så drog vi en hitlott i Valencia. Det var ju tungt. Och sen har vi dragit Lazio och Napoli så förmodligen var de högst rankade då. Selte mm. kanske nu. Så vi. Men ja, vi har ju dratt Hålsunds och Ålesund också. Saint Patricks. St. Patricks. Mm. Ja. Det, men det är mycket lottning i Europaspillet så är det ju också. Att ja det För det, det... framgång så behövs det. Ja. Mm. De lottningarna. Det, då är man nog mest nervös någonsin. När det gäller lottningsdags <laughs> i Europa. Då... Då kan man inte påverka. Nej. Och det kändes nästan som att vi hade lite fördel nu i år när vi fick Rio ja, det, gick, som det gick visserligen. Men det, det, kändes, det var väl den bästa lottningen i den omgången ja. vi kunde få. Det var det absolut. Det var så jävla det var, typiskt. Ja. Jag vet när vi ledde med 2-0 i Hallek här hemma. Man var så glava no. som man nästan gjorde åt de 25 miljonerna på kvällen. <laughs> Bajram och Sampa var klara ja ja, ja, ja. Visst. Och så vi blev det som det blev. Uff, det var tungt. Ja, nej, det har pratat med många om det här. Spelare och Janne Mian har pratat om det också. Att eh, luften gick ur lite efter den matchen. Ja, det är väl, Ja, Claes beskrev det också det som det grymmaste han upplevt. tror jag, ja, det var ju brutalt. Men så, vår kloka ordförande Bosse det är ju tjusningen med fotboll. Kan man se det så, så men det är ju roligare att vara på andra sidan. Det fick vi vara i Azerbaijan i och för det var, det var häftigt. Det var, då var det glädje, det var som SM-guld det var ju Eller, det var sparka, minst, ja. när, vi vände, när vi gjorde den vändningen Mot uh, Azerbaijan Och inte Baku, det trodde man inte heller Efter hemmamatchen det, det var en match. Så då fick vi ha glädje Ja, Island var också lite glädje där För det var ju på håret med Ja, det, ja jo, det var ju onödigt Kanske men, ja. uh, Nej, vi, ser, vi får tro på Europa Igen men om vi får Europa spela nu, då blir det ju värmningar igen. Då är, vi har pratat om det. Baja-Ami, Samuel Holm, eller något som är i pipelinen. Har du pengar på det, Glenn? <laughs> Nej, <laughs> kanske inte de summorna. <laughs> ja, men det, det är ju det vi hungrar efter också. Jo, jo. det är, det är väl som alltid, det cirkeln sluts. När, så, eh, när de vänder hem någon gång. Det är det, det är ju, nu har vi en aktuell historia, kanske som vi kommer med Johan Larsson och Reva, Men det är någonstans som säger det. det är vi, vi har ju trott på ett sätt att jobba att man ska ja, komma till Älvsborg så ska man vara med här och ha framgång och vinna något. Och sen ska man få chansen att gå ut i Europa. Och sen när det dags att vända hem så, så ska man välja Älvsborg. Och då, vi har ju några rätt hyfsade killar ute nu som jag hoppas ska hamna hos oss. Och då, då gör ju vi allt vad vi kan. Sen ibland går det och ibland går det inte. Och de du nämner nu, om du pratar EMI, så det är, han är ju hemma nu. Mm. Så han... Får vi se hur, var hans karriär ska ta vägen. Det handlar ju först om att syna hans rygg och se till att den blir bra fullt ut. Men eh, så får vi se vad vi vill jag prata med mer när han är hemma. Se om, han, om det lägger nu att komma eller om det är längre fram. Han är ju bara 27 år så det ja. kanske inte var tanken riktigt eh, om du frågar för ett halvår sedan. Men man vet ju aldrig. Samuel... Eh, hur ofta ringer du Samuel på veckan nu? Jag behöver inte ringa så mycket. Skickar det skickar direkt att vara på, på hans bröllop. Men <laughs> och Samuel har ju mycket. Det, det är väl det som är härligt med man håller dem och det vill alla bidrar att de, man trivs väldigt bra i Älvsborg och Borås. Med, det brukar jag illa när de kallar oss en ja, sekt sa de ibland men illa gillar också mot agenter. <laughs> men familj, de, de trivs ju väldigt bra här och så har man relationer och, och Samuel har ju hur mycket kompisar som helst. och Sen har han sin, sin brorsa. Men de, de vill ju vända tillbaka. Och, och, men när det, är, när det blir. Det, det är egentligen de själva som avgör. Det är ju hur karriären går. Vilka alternativ har man. och Hur är hemlängtan. Och, och lite så. Det handlar inte off, inte heller kanske exakt. Vad vi kan erbjuda i, i lön, utan När är man redo att ta steget hem. Och Näst, karriären är lite är... över så eller, ja, över, egentligen. Några vänner Anders var jag säga De som vände hem innan 30 eh, Fantastiskt mm. Anders var 29 eh, Några blir äldre Och då kan man ha några bra kvar Så det är klart att eh, Det finns några namn Man drömmer om de ska dra på sig gula tröjan Samuel absolut Och även Emir Det finns ju några till mm. Som har gått nyss Som kanske kommer tillbaka någon gång Johan Larsson. Larsson eh, redan. Han vill komma tillbaka nu. <laughs> vatten, han trivs inte. Saknar kinnar ut den här. Saknar tar, Det kan vi ju också ta i Johan Larsson-affären nu. Det blev lite storm i vattenglosset där efter affären. Många ja. som var förvånade att han gick till Brömby. Ja, men det kan ju man bli men kanske någon. Men så är det väl alltid när man väljer när man väljer bort Älvsborg om någon tycker det så väljer man en klubb och det är ju lätt att säga att är det är utlandet eller utanför Skandinavien så är det, då känns det mer rätt det, brukar väl, det är väl det du menar kanske men sen är det väl ibland miljö, nu ska jag inte säga vad Johan tyckte och tänkte exakt så men jag, i, i, Johan var ju fantastisk för oss i många år egens kinabo och har gjort många år och sen har ju han någonstans förtjänat en möjlighet nu, sen ibland blir man off, han blev 25 år och, och sen dök den möjligheten upp och då, då var det väl miljöombyte att få en ny utmaning och, och det är bara ja, gratulera och vara glad för Johans skull och sen hoppas vi cirkeln slut när han kommer tillbaka, ungefär så Mm. Det, det jag tror att många reaktioner väcktes var att just allt som har spekulerar nu är spekulationer, rykten och hur vidare man ska ta på det och hur konkret det egentligen var om att handla i Brönby istället för då Kroningen eller allt det som har talats om Jag tror Brönby betalar bättre än Gråningen i och sig men... ja, ja, det var inte så ja. jag menade men men är... Holland det är lite mer attraktivt än Danmark Det är längre bort, det inte i Skandinavien Nej, det är nog nej här som... utanför Europa ja. Eller, ja, Ut i Europa ja. det är, Nej, men Johan... Uh... Det blev Brönby. då det, mm. det var det Johan önskar och då, Som alltid, vi är ju välvilligt inställda Om det kommer klubb Och spelaren vill och det sköts på rätt sätt Och det blev så till slut Ja, det behöver inte vara svårare än så Nej Och transfersummen kommer vi inte in på Nej men det är varje affär är väl unik Så kan jag tänka mig också ja, Men vi vet ju det, det var ju en klausul det kontrakt Det har ju diskuterats mm. väldigt mycket om, så att, Vi har ja. aldrig haft en klausul i ett kontrakt Så länge jag har jobbat Punkt. Ja, men frågade vilket ja. beholla den här? Bayramig glasulerna då. Är de med poäng? glasulerna. Vad Vi skulle ju få en halv miljon ungefär Stod det ju i tidningarna om Bayramig lyckades. Det stämmer inte en eller? En halv miljon? Nej, men det var ju 50 miljoner i alla fall var det uh, Ja, du tänker på jag, jag trodde du menade typ att Johan får gå för fasta summan. Ja, ja, det var det jag frågade. Jag jag fattar inte det. Nej men hej kan vi ju bara snälla så mot spelarna. Utan klausuler. Nej men det är ju tvärtom. Du, du förklarar här. för han <laughs> Nej, fast, det, det finns ju klausuler andra sidan som ni, ni skriver mellan klubbar ni säljer spelare till. Och de vidare jo, försäljningsklausuler. Det du och sådär, menar och sådär, det att Johan ja, det har det en klausul ja. att han får gå för en miljon. Mm. Det var ju det du... Ja det var det jag menade. Ja, ja. Nej, för det spekulerades mellan honom och, honom och Niklas. Där, sådana klausuler har vi inte att man får gå för fasta summor. Utan det, är, som jag säger, det är en, en bra diskussion mm. med spelarna. När det är rätt läge och så... Ska det ske på rätt sätt? Mm. Och på rätt sätt är både hur spelaren beter sig. Agenter kan vi prata om i två och en halv timme. Hur de beter sig. Och också hur den köpande klubben beter sig. Och känns det rätt i magen och, och de har agerat schysst. Då då blir det av. Mm. Och ibland har det hänt saker där de inte agerar schysst. Och då, då blir det ingenting. Och det, det är ju det som jag tror vi har värnat om För att vi vill ha en väldigt bra relation med våra spelare. Agenter och Finns det finns ju klubbar som kanske inte ens pratar med spelarna överhuvudtaget. Utan här Agenten är ju på väg att bli en väldigt... Ja, det ser ni ju i övriga Europa. Vem är det som styr ibland vart spelare går? Och, Men det märker man ju om man... Eh, ser vissa, det är bara turkiet i ett ansättning, Kaja eller han heter. Det är ju så. Då, då går de bara dit. Det några andra så är det bara Kina. Det, det är lite väl tydligt vart agenterna tar sina spelare och har sina kontakter. Vi jobbar hårt för att hålla de onda krafterna borta från vårt fina Älvsborg. Och det säger du samma mening som jag har sett in kaya. Nej, det, så är det. Nej, men alltså agenter finns som i alla branscher, det finns bra agenter och, och mindre bra. Sen är tror jag det viktigt att de, vi vill ju jobba nu kan inte vi tvinga spelare att välja agenter utan de får välja, det är deras eget val, men det är, för oss är det viktigt att jobba med sådana som vet vad Älvsborg är, vad vi står för och kan vårat namn till att börja med. Ja. <laughs> Ungefär. Och det, det finns ju nu får vi se vad som händer när de släpper agentlicenser för det öppnas ju helt fritt från första, ja, det. första maj. Men det, det tror jag har varit en viktig fråga för oss att vi och våra spelare också varit uh, kloka i sina val och att man väljer rätt person. För får vi in fel personer som kommer in och som du säger ska ha klausuler, korta kontrakt, tvinga bort spelare, strejka eller vad hur man beter sig så, då är vi illa ute och då blir, det, då blir det inget roligt att jobba heller, Om du får fråga mig. Nej. Ja, så jag, jag vill bara nämna att jag bundas för mm. i alla fall du har sagt tidigare att Johan Larsson och Hult förlängde sina kontrakt här förra året. Mm. Eller så det är liksom de mobbeller där på något sätt jämfört med du har, en, Stefan är också ja. stor, har stor också ett stort kloghjärta. Men jag menar spelare, alltså följde in kontraktet strax innan man går. Nu är det ett helt år innan Johan det. var lite mer så, jag menar. Ja. Som, men det blir ja, men det pengar jämfört med att det kanske inte har blivit några pengar alls. Man, alltså, man kan så alltid sådär. prata om det med Pontus Jansson i Malmö som hyllar så mycket av deras supportrar för att han mm. står i klacken och tjoar Men han valde att gå som bossman. Men har han sett din Jag Jag bara tänkte... När jag, ja. <laughs> Nej, man, men, jag, jag tycker... Det är ju det som jag försöker alltså förklara lite. För det det säger. Man kan i och för sig titta blindt på en affär och så tycka att ah, det är var för dåligt ungefär. Va? Men mm. om man, det är det jag menar. Om man ser hela vår ja, affärsledning men hur vi vill jobba så är ju det att någonstans det sättet tror vi fungerar och har väl fungerat hyfsat får vi säga. och, och då jag håller ju med, Jag hade ju något som du säger, med Johan och Niklas som förlängde sina kontrakt när spelare går som bossmanfall i andra klubbar, det regnar ju ner på oss någonstans så tittar mm. ju de och ifrågasätter och varför det ju, man måste vara bossman bara för att komma utomlands och där, då får ju där får ju vi kämpa rätt mycket inte, och ha bra ja, diskussioner med spelare och agenter, men det, blir, det är ju på väg då att, eller var på väg i alla fall att man måste vara bossman för att komma utomlands och det, just, det, det är inte alls så, framförallt inte för de som har självförtroende bra och yngre, då ska ju vi, det är det vi pratar vi siktar ihop mot uh, mot eh, ja, klubbar som kommer hit med plånboken. De kan betala oss och kan betala dig. Och titta man, jag tror, tror jag har fram någon lista på de sista hundra spelarna som har gått. Om du jämför Bossman-spelare kontra de som blir köpta. Mm. Så kan jag lova dig att de, de som, går, som blir köpta, de får både bättre karriärer och mer pengar i plånboken. De som är alltså, Bossman och stressar ja, stress. Bossman blir någon, det finns undantag givetvis, men någonstans blir ju de... Man tar dem för de är gratis, de hamnar någonstans i status lönen blir inte heller så, så jäkla bra så, men det är, är det, med, det är hela tiden mm. argumentation nästan för det, det är lätt att, som du säger, några går därifrån som bossman och så, ja ah, det är så man ska göra för då löser det sig mm. Absolut, och där har ju vi fantastiska oh, eh, nu säger jag inte att man går bra och dåligt men på bra sätt och Danny och Emir och Oscar och ja, Hult och, och Larsson det har, på, det har blivit på ett schysst och bra sätt och mm. Jag tror inte vi i det långa loppet får mindre pengar heller. för det. Nej. Vi kan, men det är också det vi ålder till exempel spelar jag in. Eh, Johan är ju under 25 nu när han gick, om vi tar det som exempel. Om man kan jämföra med Oscar som gick när han var 21 år, det är en stor skillnad. Med utvecklingsbidrag och sånt också, man behöver in det i de summorna, antar jag. Vad sa du nu? Utvecklingsbidrag. utvecklingsbidrag? Ja, eller det utbi utbildningsbidrag heter det väl? Eller vad heter det? Ja, utbildningsbidrag. Nu är du ute på djupvatten, här grannen. <laughs> så klars hur Utbildning, träningsersättning. Det får man bara om spelare under 23 år och går som Bosman. Alltså inte ha kontrakt. Boss. Har man kontrakt så är det förhandling. Men bara en, en parentes. Jag brukar. Det där med att värdera spelare, eller värdera en trans. Det var för dåligt, eller det var bra betalt. Och, och det, det är ju godtyckligt. Man tycker. Om ja, det nu är Larsson borde gå för mer eller till in gick för jävla mycket. Och, och jag, det blir ibland frustrerande. Så jag har hittat en egen modell för det. Hur man ska värdera försäljningar. Det är ju viktigt för en själv för man känner att man har gjort en bra affär. Eller när man går in. Så det här blir Stefans skola som nu, man säljer spelare. Ja, Andreasons ja. teori. Ja, hur man ska, ja. Och det är bra att ha med sig i en förhandling. Då brukar jag att säga att först ska man, sälja, om vi nu ska sälja en spelare. Den köpande klubben, vad omsätter de? Det blir någon grund. Hur mycket pengar de har. Och sen, är det, är det en målvakt så ska man ha 2% av omsättningen. Är det en försvarare så ska man ha 3%. Är det en central mittfältare så ska du ha 5%. Är det en yttermittfältare så ska du ha 7%. Är det en så ska du ha 10%. Det, mm. och då kan lova, eh, och är man köpt som, det är nu om man har köpt som etta, alltså startspelare. Mm. Är du köpt som tvåa så får du revidera det med 50%. Då är det hälften. Mm. Om du tittar på alla, nu, nu tar jag mig lite vatten över huvudet. Jag tycker, <laughs> om du tittar på alla transfers i världen, så, är det. så håller den ganska bra. Vi kan jämföra. Säg en allsvensk klubb som omsätter 100 miljoner. Vill en allsvensk klubb på en fåvarv så är det någonstans 10 miljoner. är fem, ytter sju, målvark två, försvarare tre. Och tittar du på övriga Europa också så tror jag det stämmer rätt hyfsat. Det, kan vi, det här började jag med för fyra år sedan. Och sånt där. Men så kan man jämföra. Och då, då kan man ta exempel på vad klubb nu nu kan jag inte, 20 Emil. mer. omsättning, nu kommer någon hugga mig men 400 miljoner, jag vet inte exakt. Då. Det är inte facit, säger vi, men det ja. låter rimligt. 400 miljoner, var 7 procent ska vi ha. Mm. Det är 28. Mm. Vi fick betydligt mer. Det var en bra affär. <laughs> ja. ja, men det är bra. Då. Då kan man, men det är bra tycker jag att jag refererar till. Så fundera på det när vi om någon har gjort en bra affär eller dålig. Men vad har Brännström? Ja, det är då. Vi har brännström ja. <laughs> ja. ja, ja, men ska vi göra Klintorén, <laughs> Nu satte du dig själv i djupvatten. Ja, var. men det så. Ja, nu annars så vi CSKA-fallet också. Ja, det här är ju också ett nytt fall med Albeck. Ja, den är helt nytt. Var du glad eller missnöjd? Eller? Fick vi 10 av CSKA-omsättningen. <laughs> ja, det är han bra. Det är så klurigt ja, till... som <laughs> Nej, jag vet, Och kanske inte som tvåa utan som <laughs> Det var, det, var, det, var, kan säga, det var en ny händelse i Älvsborg nästan, med Ali Bäck. För vi brukar ju, som du säger, förmedla det här att... Vi brukar ju, vi har ju, det finns ju väldigt många klubbar som kanske har en affärserie då. Sen är 15-16-åringar som går till utlandet. Och där har ju vi där är också det agenter. Vi, vi har jobbat hårt för att de ska stanna hos oss. Vi, vi har inga provträningar. Du vet, när vi drog igång det så var ju folk vansinniga. Du vet... Alla unga fick ju åka på provsträna över hela Europa. Det är fortfarande så idag. Men mm. vi sa blankt nej till det. För vi vill inte, vi vill inte spela... Det är fokus på Älvsbörs lag mm. Varför ska du åka och provträna med... Det ska vara målet i lag eller? Exakt. Och det har vi jobbat med. Och, och därför har inte vi... Det har varit fokus. Och så har vi lyckats flytta upp dem och ha bra relationer och skrivit av kontrakt när det är läge och, och hela det här paketet. Sen Allibäck blev ju en liten ny grej, men... Det är ganska enkelt att förklara för Allibeck är en fantastisk kille och är i på alla sätt. Men eh, har ju då, kan man säga Ryssland på något sätt gjorde väl något, bestämde sig att de kartlade ganska hårt unga spelare med rysk påbrå i Europa. För de behöver ju ha mot UEFA-regler och så blir det klart Albeck är uppmärksamma. Och det är klart att när han blir kontaktad och då har vi det här, det rätt klubb på CSK Moskva och få möjligheten att. Nu pratar ju de mycket om A-trupp och möjligheter att spela. Och det inte, kan mycket väl bli så. Jag vet det vet inte jag. Och Carlos Sandberg är ju först anfallade där ja, att... nu. Men... de hade ju bara fyra anfallade inklusive. Ja, och Alibeck är ju bättre, tycker jag. Men, men, mm. men ja, det är, ja. att Sandberg blev bra i u 7 var ju för att mm. Albeck var skadad. Så att... Kan vara så. Mm. Men, vi, vi, men i vårt fall, vi argumenterar ju givetvis att Alibeck skulle stanna. Och, och, och fly, ja, var ju, skulle ju flyttas upp till A-truppen fullt ut men någonstans så, så gör han ett val men jag vill ta chansen mm. okej okay, då får vi försöka lösa det på bästa sätt och det är klart då kunde man eh, helst att han skulle vara köpt som etta och få 10% <laughs> men det blev inte riktigt så men det blev ganska, det blev ganska schysst ändå för där hade du en ja, jag inte säga problematik för om Alibeck hade ju ett kontrakt som inte var som hade gått ut efter sommaren och då, då är det, det är ingen panik heller för då har du tränings- när du går utlandet som har genererat en viss peng. Mm. Men eh, det blev en ganska schysst diskussionen. då så vi gjorde en transfer och fick mer betalt än vad vi hade fått. Eh, så. så får vi se. Men eh, det... Det blev okej. Okay. det är klart att någon kan tycka att Allebäck borde varit uppflyttad för ett år sedan och skrivit femårskontrakt. Men det är ju bara aktuellt för att den här... Nej, då har han inte blivit Nej. aktuell heller. Nej, och ju, så... frågan blir ju bara aktuell för att det här hände. Mm. Hade han varit skadad det här året, har hade mm. ingen sig heller så att det ja. Nej, men det var lite ny händelse. Mm. Men så sagt, vi Öskar Allebäck all lycka och någonstans så kanske också någon gång ska han hamna här, önskar tillbaka. om vi har plats och... ja, men det har ju sett många eller med spelare vi spelar sig gott för tidigt som inte alls ska nåk gjort succé mm. så att det... jag tyckte det var, det var det hade varit en annan grej om det var någon annan ja, annat land, annan klubb. Aljebäck är ju ja, är ju ryss också. Ja. Och har den trygghet i att och ta steget på det sättet. Och får nog en bra chans där också kan man säga. ska vi ta en sista fråga till Stefan? Har vi någon Ja, min sista fråga, eller tanke innan Det var liksom det här att Får Victor Claes sitt stora genombrott i år, nu är näst. Det är sista Nej, frågan jag, jag Min sista fråga, men inte annat i alla fall Vi, Jag har en teori där att Han har gjort bra sånger, men han var bra redan 2012 I guldet, han inledde fantastiskt bra Förra våren mm. men gjorde en Rätt så taskig höst egentligen Men nu är det liksom, det är som som Det var han som värvade honom något sätt Nu kanske jag trycker är dig lite, för du var säkert jätteinblandad också visst, jag det. Ja, men, men jag tänker med honom, lite som en haglund ja När han värvning. blir klar, Victor. Ja. Mm. Ja, för, får frågan, han det, sitt riktiga sista? genombrott i år? Var det var lite mer där jag var. Så, jag säger med alltid, Haglund som tränare. Jag tror, jag säger alltid till Victor innan uh, börjar uh, i år gör du 20 mål, 20 sist. Ja, säger han då. Och så har det inte blivit så riktigt. Det är ju den... Ja, största talangen jag har sett. Han har ju allt. Mm. Sen, är det, sen Så någonstans, det kommer ju. Det var härligt att vi har något att vänta på i ja. Men han, alltså, han har ju hela registret. Sen är det väl som alltid, han är, han är ganska, jag kan tänka mig lite, spelar lite olika positioner. Jag Börjar redan i Vänemå med massa olika och sen kommer till Älvsborg och får lite olika. Nu nu känns det som eh, året då han kommer hitta sin position och då är ju han potentiell och var vara allsvenskans bästa spelare. Mm. Det blir och, intressant. Och Prodell gör sitt andra år, vilket om vi ser Mattias Floreen, Henning Hauger ja, det är ju succé där också. Så mm. att, eh, Jari Lula. Ja. <laughs> Tredje år <åker. laughs> <kom inte> <laughs> ja, men Det är väl ett bra år. Mm. Det var en bra avslutning. Vi var ju positiva. Mm. Ja. Tack så mycket Stefan. Tack Tack.